Майя Індіанці племені Майя, що населяли Центральну Америку в період між III та X століттями, створили високорозвинуту унікальну цивілізацію. Цивілізація Майя була однією з найвисокорозвинутіших. Вони споруджували колосальні кам'яні храми у формі пірамід, досягли вражаючих успіхів у галузі мистецтв, математики, землеробства. Досі лишається загадковою причина загибелі цієї великої імперії. Могутні майя Перші майя жили в першому тисячолітті в містах-державах, таких як Тікаль, сучасна Гватемала, Паленке, Копан з населенням понад 50 тисяч чоловік. Збереглися руїни понад 100 міст. В кожному з них були величні храми, житлові будинки майданчики для ритуальної гри в м'яч. Майя займали велику територію від північних рівнин півострова Юкатан до джунглів Гватемали. Цивілізація майя проіснувала аж до приходу іспанських завойовників на початку 16 століття. Сільське господарство Майя володіли системою агротехніки і одержували високі врожаї з невеликих, відвойованих у сельви, ділянок землі. Землероби вирощували кукурудзу, овочі, тютюн і какао. Тримали індиків та качок, розводили бджіл, одержуючи вдосталь продуктів і для себе, і для міста. Майя були чудовими мисливцями та рибалками. Наука прозорі. Чудові математики й астрономи Майя точно обрахували річний цикл, місячний і навіть цикл проходження Венери через небозвід. Жерці Майя склали два календарі. Один сонячний, розрахований на 365 днів у році, другий ритуальний, відомий лише посвяченим. Загибель цивілізації Приблизно на початку 9 століття люди почали покидати деякі південні міста. Історики і сьогодні не можуть однозначно пояснити цей факт. До 950 року більшість колись великих міст спорожніла. Майя й далі жили на рідній землі, але вже тільки в сільській місцевості. У 16 столітті майя були підкорені іспанськими конкістадорами ілюстрації. Пам'ятки Майя, маючи тільки найпростіші, недосконалі знаряддя для роботи по каменю, Майя зуміли збудувати величні піраміди і храми. Піраміда Кастильо в місті Чечен Іца була заввишки майже 30 метрів. Чечен Іца проіснувало довше за решту міст Майя, приблизно до 1440 року. Основа піраміди Кастілліо має площу 55 квадратних метрів. На вершину піраміди вели четверо сходів, кожна з яких складалась із 91 сходинки. Загальна кількість сходинок плюс сходинка біля входу до храму утворює число 365. Кількість днів у році за календарем майя. Сучасні майя продають свій реманент на ринку, розташованому на східцях храму в Гватемалі. Майя мали великі знання з астрономії. Звичайно, на каменях вирізали дати важливих подій та свят. У майя була розвинута писемність. Картинки, іерогліфи позначали слова і поняття.